norri isketan entzun dugun horizu zeinen ezta garazi bai bai eh pizka bat hitze eingo dugu saharari buruz uh -huh. iruitzen balima saizu eta bueno bai. badenbora asko ez badugu ere ez dakit gehi gilabetzen garango hemen Euskal Herrian. E, saharako aurrak etortzen dira uda gurera uda pasatzera gainezagutzen dugu benetan hango realitatea gausak dauden badakigu hemen ohituin gala sahara entzutea ordu baino sahara entzun Horrek eztu esan nahi, e, benetan gertatzen nahi informazio bat da badaun. Badare zenbait jarrazo, baino, bostak oso ondo, informazioa zertaz, ziondaka, sontan ikustetera baita hori gertatzen dala. E, behar bada euskal herren bai jendek ba, badauke, bueno, ideia bat edo zer, zer gertatzen nahi danaz, eta asko laguntzen da. Baino, nik euskete aldaketatxiki batzuk egon barra darela, eta, eta informazio hori eguneratu. Hau urte batetik beste aldaketa asko egon die, eta eta aldaketa hoien jabe hemen. Uh -huh. Gauzak nola daude honetan? Ba gauzak dare nere ustez gezki. Ze urte asko pasatu die, gezurra asko esan die, e, jende askoa komoda huinda, bai hemen da baian. E, erlazio berezik sortu die, eta dirupiskat sartu dare baita, eta horrek klasez berreinek sortu ditu, Eta klasez berrein horitako asko hemendik sordutako dio, hemendik diru asko biel da, baina ez herri batea, oizik familie jakin batea, ordu mono ba hemen jendeko oriberaz mohonenak inite, no? Zelena besan deuna, hemengo batentzako laguntzea edo zerbait joan dirutan itzultzen deuz, emendik guretzako garrantzitsuna emendiru eda, eta ez da konturazen horrek izan ditzazken alde txarrak zein dien. Olako, olako gozapilloat eta egoera guen txezerdan, politikoki, ez da gana aldaketa hundi guen gare Tarteka bilieran batzuk eta gertatzen diea, berze dira aldaketa gaino Marrokozek eskubide guztik ditu nahi donakien jarraitzeko, Espainik ere bai, uh -huh. eta Komunidad Internazionalak utzik die. Eta bitiartean, manik guztete txuki nahi dela, ber, olako gaten gure errik saten duen, nahizu nahi entzazue, dugiazteu gehi hau zertan zehiatu garri horren zai daude, pixka. Nik uste, baietze, ba, konturatu mm -hmm. diak gerra bitartez mm -hmm. ez dutela zerrez lortzen eta, eta gu sakaban atuz, eta janarik ez izanez eta diruik ez izanez ba, biskat jendea eso, gizarte individualista bihurtzen do eta hor zurea bitzen hasten zanen ja dibide benzeraz, eta kitzo. Mm -hmm. Zueke mendikan zer nolako lan egiten duzu, eh? Nik, momentu enten adibu ez, ez du parte hartzen ez inungo, enejekin, ez e, elkartekin, ez zerrez. Ba, bueno, ba, nik usteet, lan perspektiua edo borrokatzeko perspektiba osaz duerren edo geulako. Eta, eta nik, soiatzen ez gehien mat, jendekin ezketa egin. asko eta asko nahiz eskolatan, ba, humi pixkat gerturatzeko egoera hori. Zaten nik usteetemengo, un mek behar dutela lehiotxiki bat iriki, eta esan bitu, beste mundu bat dago, eta ez da playstationen bakarrik bezik eta realitatea da, eta hola, eta hola, eta hola bizidi, eta, bueno, bizitzare posiblia da, eta horrean dizganea. Baino, baino gero jendekin hitzein da jendei. Ez esan beuga, zuri telebistan esaten baizzuek arababana bat dago eta kilo bat arroz eta lau konpresa bedu batzuzu horikin eta kitxo. saiatu zait ez jakkien. Mm -hmm. Hori noa dijo zererbatxeetako balio do? Edo ez. Edo zer beste zerbatinttzen indexeke honena hobea, hobea hori baino. Erdun, Xanegin hitz eta ikaragarria da jendexetan bateko kartzen dituen edo alkonderazio txiki bateuki. Tesan, ostra, ni pentsatzen onik hau bi adibidez kristo lanak itzulata kriston pilo launtzenola. Bai. Eta izan ma ba, bai igual bai, bai, inditzazket beste 11 gauza gehi hau. Eta alare laguntza mundiko kizan, ezta? Bai. Ez, Zaskotan geatzen ga hori. Pikat eh Lena saten ezuna, oza, gizatasun eta eta iniziatiba hori. Osea ez ga robot batzuk geokartu hartu batzu erabakik. Eta ez eroskia zoatzelako, eta papel bat, Sahara, berdintzazu jazartzen duen, Sahara, Kanboia, Katmandu, Nepal, oso, berdin da, bota horre arroza, eta jazta jaking gabe ez noa dijon, ezer, ez ez. Guere benetan akomodatu garelako, ezta? da? Bai, bai, bai, oitxu itxentza, dana gertatzea, oza, Palestina Israelen arteko gatazkak ez emademola amakion, uh -huh. oitxu itxu itxea, eta guantxe realitatea zein da, edo ze behar dauzkien, edo zeintzuk ez, gutxi batzu bakarrik ezagutzen dituztez. Baina, ba. eta ezin badanetaz jakin, horta adez nago. Baina, eh? baina pixkat saiatu bintzat, involucratzen bali saiatu benetan jakitzen zer da. Uh -huh. e, baina, bueno, zura nahi hemen jaiotakoa da, ez da bainat, nahi hau Bera ere, baina, bueno, modu honetan dago plikatuta, sajararekin. No. Baina nahi hemen jaio, hemen bizi kanpagendutan sarritan egon da, baina baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Gurutzen Sahara eguneroko guia da. Mm -hmm. Orduan ba, bueno, ba e, oso ondo dakian ze gertatzen dán. Eta gainean ikuztet neranaietan nere kasun adibidez, eh zorre positiboa balimada torreatik izango daiezela fiskatken bajadore lanak edo itzeko, hemengo realitatea oso ondez hautzen dela. Ta da, zuk hemengo pertsona bate hitzeite mali badio zuango teoria ta zakarrik edo galdau sakosta ulertzen, baino niko hori ikusten da ta adibidez konparatzen balima dio hemengo gizmak gauzakin beraintzako eguneroko gauzak dienak ordan asko sobeto ulertzen da mm -hmm. haso umeekin lan asko egiten duzu ezta esan dugu leen ipuin kontalaria ere bazarela bueno ibili naiz ipuin kontalaria ba bai. e, bueno, baduzu komunikatzeko gaitasuna eta mm. eta bueno eztaket erabiltzen du pixka bat ipuin kontakizun mm. arlori Euskabasajara koherriaren berri emateko? Ba karo, zuk heldu e, batekin eserit itzen dezakezu bana zoe batutako resoluziotaz eta onuk esaten danu zeataz, eta bat, mm, olako got terminotaz, eta, eta historia natzea jun, eta aurrea jun, nahan, baina hume batekin, ezin dezu bain horrek, ezto du esan nahi gauz asko ez dituzten iku eta gauza asko ez dakizkenik, eta gainaske jakin marko lituzketa ningu usteet hortan akatsa ondi bat ikena ega desinformatzen ega laumekera bat hemen. Ordu, nik Baixa jatzen ez, behar, ipuimaten mitzartez kontatzen niozu, ba, bueno, ba giz, nola bizidan bertan gizarte bat, desertun berrun mila pertsona bizidela, zegoeratan, azekit, e, zein gindan nola ure nondik lortu ezak ezun, janarie, e, zergatik jasen dituzten jasen dituzten erropak, egunerokotasun normal baten jarraitu ezaketela hurrean ez, eta, bueno, bagozak zailek dien. Baloratzen bera hiekemen daukien are baita, zen ikuseteo hortane baita aintzate ematen ditugu lagauzak askotan, orduan, mesa nostra, ez ondo frigorifikoa ireki eta bertan janari daukuzula, baino karo, horrea or, janari hori iristeako pausa asko, orduan hori duanak ez dituzte zautzen. Eta mm -hmm. bueno, holako ba, detaile txiki asko, umek adibidez ez duten aparte hartzen. Adibiaz nik, rekordaoket, e, kantabandoetan gendenen, zu jaima baten zer jaima baten ez dauzko zugelak. Dana dare batea, zarrak, bai. txiki, kertainek, emakomek gizonak, gaztek, konversaziok haman komunen dare. Hau da, uh -huh. ehoz erga uzatazitzen dala, zarra ikastena da, baino txiki ere bai, eta txikik esaten konpartitzen kompartitzen duenean zarrakin. Hemengo bai. ba, len, lenauko bazkal duenean, sobrenesak uh -huh. eta zer dana dezela. Huan niori ez da ematen. Hor duen, hor kirstuan utxuna da, oh, generazio batetik bestea eta umekin hitzietako bai. nori seitu nabaritzen dezu, saizke daun on beratas galeritxiko Ameriketako, sea historia horta esnean honde datorren bricken, sea bai. friografikoan da un briketi korta siristea, baino pixkat bide hortangoatz, eh? Bai, eta zu zara beraz, e, beraien hizkuntza nolabait esateko eta beraien ulertzeko moduan gauseak esplikatzen eta hondo ulertzen dute gainera, ezta? Bai, baina adibidez, arrasaten onda erakusketa bat, eh, e, e, isla buruzkoa. Ta bueno, ni neones ni musulmana, baño, baño naiz eikastolatako zenbait bisitaldi eta bertan giratzen. Ta nik ba bueno, bai, islameko gauzak kontatzen dizkezu, baina eske nik uste buru irekitza dela pixka bat, eta eta eta azaldu, ba, biztitza modu ezberdinen darela eta ba ba posible dela bizitza, baztaki, ba, gauzaki, ba, da la bizitzea, badztakit ba, ba ta, debu, ez beraiek gauzen gauzakien, da. Da datu bat adue izan du zen batzuk eta horrela. eta baten zeon elkahela begi ma, pintatzeko Ez duzu bai, bai baino, ni begit harkatz batekin pintatzen zirte, baina harkatz alurretik ez diatatzen, no? la arbolatan. la aurretik, bai. pentsatu, danak daukela zer bai. Uh -huh. Ez, hori, ba, kreatibidade imaginazioa nahizuna ditu, edo bai. ez ezagupena, ezagit. Baina hori, ez daukio gaur egunekume. Baina ikustaturi garatu imardala, asko gaina. Semanetan joaten zara zu, eh, erresuxiatuen kampamengoetarat indufera. Ba, aldeten mezain xarri normalen uktero beintsak bai. Mm -hmm. Mantentzen dituzu goiturak eta hemen zaudenean. Edo bueno, era bat aldatzen da zure A... moduan zaudenean hemen zaudenean, ez dakit. Badakizu, ez dakit, biak banatu egiten dituzun nolabait esateko. Hemen gauso batzu mantentzen ditut. Nekoset gehienan bat hala, gehien bat higal, hospitali, hospitali, hospitalari ezatea, hau da, ateak zabalik bai, atitzea, txiko ateak. Baina etxen normala da, norbait etorri eta kafea tartu, eta etxekenean, bai, bai, bai, bai, gaitzea, ba, ba, ba, ba, bazen taberrena kafea tartzea, baina etxen sartu eta etxen bazakit eroso erropa jarri, eroso eroso eta bertako netzako asko ziberagoa da. Bailako gozak, bai, jendekin harremana mantentze horire, bai, osa da, askotan hemen dinamika baten sartzezea lana eta etxea eta azteik zertabestea eta jendekin etzea oten edo, otentza oso gutxitan edola bainik det, benetan deten jendekin harremana egunero mantentzen dut astero, eta horrega nire telefonoko kontuko zeagero kastetxu baina bueno, ondorioak izaten bai, dut horrek ez da baina bai, hori bai, bai, hortan bai mantentzen dutela mm -hmm. eta arahutentzarenean ez du inolako arazorik eh, hango egunerokotasuna horretara eh, moldatzeko ez da Angontzako ez berdinen naiz, zebueno ba naiz eta utzakun eta nahi, hemen, hemen gobat entzako hini fiziko ki naiz, baina angok zeitu nabaritzen dute, Vai. zerbait, falta, zerbait erraroa daula hor, bajazkera dala eta gero gehien bat, itzakik gordun eta moitz, osa, eskuk moitxu eta eta tidudu auk ez du, angok emakume batek ez du itzakien nire zela eta begitak horren zuzenen bitu eta ze, nabaritzen dute, baino. Beren, arazoa da, gizkirutzen mazai erbintzat, <laughs> ja, ni nireen jenerekin garrai juketizaten. Ba, ni Oferzuzen azalelea esan e? e? no, duzu e, gainera. Bai, bai, bai. Baian eta bai hemen, ba, ez da? Ba, ja, esan niozak jutan ezenen, melfajaztenet, eta xaiatzen aiz aldan urrimentzat beste hango ez lehen bezala se jokatzen uain, ba ez da berdine. Txuan nirea eklaseki dek zinak, da umekin, Meikin. eta bueno, baina oso, uff, zarra balie bezala. Izkuntzaren mantendu duzu? Erraza ba izan da? Ez. Ez Ez, zegaina konturatzen naiz, karo nik e, arlo askotan ez diterabili e, hasania. Bazakit, e, gauza tekniko bati buruz iburuzetzeiteko, edo zemai gauza irakurtzeko urdun, eta ez diterabili ordun bai konturatzen ez zigo esparru batzuta mugatuta gehatu naizela. Da horreti, bueno, baina hitu gai, gai aparte gaina arabiar estandar klasikoko, klase batzuk eta jaso, Ba bueno, da, zabaltzeko eta, eta ezgiatzeko ez geatzeko hasaniaken bezik eta dialekto batea zabaldu.